Capitolul 7. Având de aici aceste făgăduințe, iubiților, să ne curățim pe noi de toată întinarea trupului și a Duhului, desăvârșim Sfințenia în frica lui Dumnezeu, faceți-ne loc în inimile voastre, n-am despărțit pe nimeni, n-am vătămat pe nimeni, n-am înșelat pe nimeni, nu o spun spre osândirea voastră, căci v-am spus înainte că sunteți în inimile noastre, ca împreună să murim și împreună să trăim, Multă-mi este încrederea în voi, multă-mi este lauda pentru voi, umplutul m-am de mângâiere, cu tot necasul nostru sunt covârșit de bucurie. Căci după ce am sosit în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă necăjiți fiind în tot felul, din afară lupte, dinăuntru temeri, dar Dumnezeu Cel ce mângâie pe cei smeriți ne-a mângâiat pe noi cu venirea lui Titl și nu numai cu venirea Lui, ci și cu mângâirea cu care El a fost mângâiat la voi, vestindu-ne nouă dorința voastră, plânsul vostru, râvna voastră pentru mine, ca eu mai mult să mă bucur, că chiar dacă v-am întristat prin scrisoare, nu-mi pare rău, de și părea rău, căci văd că scrisoarea aceea, fie și numai pentru un timp, v-a întristat. Acum mă bucur nu pentru că v-ați întristat, și pentru că v-ați întristat spre pocăință, căci v-ați întristat după Dumnezeu ca să nu fiți într-un nimic păgubiți de către noi. Căci întristarea cea după Dumnezeu aduce pocăință spre mântuire fără părere de rău, iar întristarea lumii aduce moarte. Că iată însă și aceasta, că v-ați întristat după Dumnezeu câtă sârguință v-a adus, ba încă și dezvinovățire și mângâiere și teamă și dorință, și râvnă și ispășire, întru totul ați dovedit că voi înși vă sunteți curați în acest lucru. Deci, deși v-am scris, aceasta n-a fost din cauza Celui ce a nedreptățit, nici din cauza cerui ce a fost nedreptățit, ci ca să se învedereze la voi sârguința voastră pentru noi înaintea lui Dumnezeu. De aceea ne-am mângâiat, dar, pe lângă mângâierea noastră, ne-am bucurat peste măsură, mai ales de bucuria lui Tit căci Duhul lui s-a liniștit din partea voastră a tuturor, căci dacă m-am lăudat înaintea lui cu ceva pentru voi, n-am fost dat de rușine, ci precum toate vi le-am grăit într-o adevăr așa și lauda noastră pentru tit s-a făcut adevăr, și inima lui este și mai mult la voi, aducându-și aminte de ascultarea voastră a tuturor, cum l-ați primit cu frică și cu cutremur, mă bucur că în toate pot să mă încred în voi.